Isten, könyörűj meg nékünk, Ne szenvedjen tovább népünk, Mert belátkoztak, megisbertünk, ő csobor, hová tettünk, Zöld a mező, zöld a reggis, Isten könyörű, meg mégünk, ne szenvedjen tovább lépünk, mert meg is megismertük, örök csomor, hová tettük, szöld a mező, szöld a rögis, ma szerencse de jön is, meg is, mert meg is megismertük, örök csomor, hová tettük, Isten könyörű. I'm We're